Днес сме 30 юни 2015 година и провеждаме интервю за проекта Паметта за прехода. Значи, здравей! Здравей! Ако може да започнеш нали, само да се представиш с семината, нали, годината когато си родена и да почнеш да разказваш малко за детството и, и как е било на времето, когато си била дете. Хм, добре. Казвам се и съм родена. 59-та година, 1959-та. Дестото ми беше щастливо, определено щастливо, спокойно. Израснала съм на село. До четвърти клас съм учила там. Кое е село това? На 10 км от Сопот, в посока София. След това учих до 8-ми клас в Сопот, училище Иван Вазов. Града е на Вазов, което също ми е много приятно. След това средното си образование завърших в Карлово, в гимназия Василолевски. Не успях да продължа висше образование, не ме приеха и започнах работа в завода в Сопот. А ти какво беше кандидатство? Аз кандидатствах а, с История и География исках да стана учителка. Oh. За малко не успях. А, не ми беше приятно, така трудно го преживях, но в последствие човек свиква и смятам пък, че не е било толкова фатално. Така. А, започнах работа в завода, на 1 ноември 17 година. А как се не... След като не те преха, а, а как като... избра да разбо... работиш с ами, трябваше да започна веднага да работя. Първо такава беше а, Организацията в а, държавата, че всеки завършил средно образование или трябва да отбива военна служба в мучетата или да е пред за висше образование, или да започва работа. А, плюс това исках на следващата година да кандидатствам пак, а затова имаше изискуем минимален стаж от 8 месеца а, до датата на подаване на документи, което ставаше през а, юни месец на следващата година и, и два месеца от старата, за да мога да имам право да кандидатствам. И започнах така работа. И къде започна? започнах работа а, в а, Завод 8, в Иганово. Интересно ми беше. Аз а, съм отговорен човек а, по принцип и така сериозно се отнесах и към работата. просто това, работата е достатъчно специфична и отговорна, за да не се отнася човек отговорно. А, след 4 месеца работа, значи от Март месец 1978 г. работих като медицинска сестра при стоматолозите, при заболекарите. А, аз имам афинитет към медицината. Първо исках да ставам лекар, но вследствие си промених желанието за учителка и към двете специалности, а, така... Просто това, това желание да стана лекарка ми помогна в работата за, като медицинска сестра. Много бързо а, навлезнах в работата и така до края на годината продължих, защото бях по заместване. Една от сестрите беше излезнала в помайченство и връщайки се аз а, напуснах. Там нямах никакви забележки относно работата, справях се отлично. След като напуснах, влезнах ПАГО в завода и до края на трудовия стаж съм работила в завода. В Иганово. В Иганово работих като лаборант в парна централа. Занимавах се с изследването на водата. А, успоредно с работата учих а, като специалност в Димитровград град. Надявам се, че още го има а, техникум а, с химически профил, точно индустриална химия. А, занимава. А, завършила съм него през 1983 година. И през цялото време съм си работила по специалността. Харесвах си работата, харесвах си завода, мога да кажа, че си го обичах и продължавам да, да имам такива чувства, вече като пенсионер. И така през всичките години, значи от 1978 до 2012 година, до края на 2012, съм работила там Целият ми трудов стаж фактически е преминал там, работата ми беше така специфична и, как да кажа, категоризирана, което ми даваше право на втора категория труд и по силата на Закона за пенсиониране в нашата държава, аз успях да се пенсионирам на втора категория, на 54 години. Това се случи края на 2012 и от януари 2013 година вече съм в пенсия. Това е като общо моя трудов живот. И така. А то, като ходи в Димитровградта, учиш по специалност, там беше ли финансирано от завода? Не. не. Как реши там да учиш? А, ами, реших да отида там, защото работата ми го изискваше. И, и така, за да добия а, конкретна специалност по индустриална химия. И затова отидах там. Завода единствената привилегия, която ми я е давал, а, имах право на доколкото си спомням, на, на 12 дни платен отпуск специално за, за обучение. Mm -hmm. нали? за да, защото обучението беше задочно, трябваше да се ходи на очни занятия, след това на изпит. И за това време, което го ползвам за училище, съответно с бележка от завода и от училището, ползвах такъв отпуск. Отделно от платения годишен отпуск като работник. Uh -huh. Това. Иначе финансирането си е било изключително за моя сметка. И колко беше дълго този отпуск? 3 години. 3 години. Учени. Uh -huh. учени uh имам диплома съответно от там. Uh -huh. И така. А на времето как беше Димитроград след нали? Аз сънчала, че е бил град построен напълно нали? нов. Нали? Да. град. Индустриален град. А, а, индустриален град а, по времето на бригадирското движение в България, това е непосредствено след а, а, 9 септември 1944 година, а, някъде към 1949 година, мисля, че започва това бригадирско движение. Млади хора... Организирани с доброволен труд. Много обекти в страната са изградени по този начин. Прохода Хаимблас, железопът на линия Перник-Волуяк, язовири, язовир Георги Димитров до село Копринка между Късънлък и Каофер. И много други такива обекти, както най-големия е Димитровград, изграждането на Димитровград, град на младища. На мен ми харесваше града а, с а, голямата заблежка, а, че до него много близо а, е химическия завод, а, който а, го замърсяваше. И ако работи все още, няма начин да ни продължава да го замърсява града. Въздуха. Въздуха, е. да. А, често се изпускаше много серен блоки с, с отвратителния мирис на разваления яйца, mm. а, което никак не е благоприятно. Това ми е единствената забележка, Иначе града като архитектурно изграждане а, е хубав. Хората също. Mm -hmm. И така. А, къде си научила нали, за всички тези обекти построени от бригадирското движение. Това в училище ли? От, а, да, в училището, и... от а, историята, а, от там съм ги научила. Там, ай, от баш... разказите на, на мои близки. А, леля ми, сестрата на майка ми, е била бригадирка, тя е по-голяма от моята майка, а, е била бригадирка на линията Перник-Волуек. И какво тя ти е разказала ами, Да, че е била бригадирка, че им е било хубаво, много работа, Изнурителен труд, обаче, като млади хора, ентусиазирани, с идеята, че правят нещо добро, и действително смятам, че е било добро, макар на доброволни начала, без заплащане, но го правят за родината, за всички други. И те обекти наистина са добри изградени за, за цялостното развитие на, на страната. А вие си Нали Стентите на, може би, ученици, нали са ходили са така, на пак на. Да, като от училище, да. от училище съвсем от малки, ходихме на бригада и, съответно, работата съобразена с възрастта, нали? А, като малка до четвърти клас съм брала рози а, на сино, не знам как ще прозвучи това сино. Това е косенето на тривата и сушенето, за да се привира за храна за животните за зимата. Връзване на лози, еткива работи, а, като по-голяма в консервна фабрика, пак на бригада, забране на различни плодове, на рози. Което е тъм тъмени... възкото? Ами смятам, смятам а, а, че че беше добър вариант до някъде, защото а, младите хора а, първо се приучават а, на трудови навици, второ а, виждат отблизо а, точно как а, се произвеждат благата, които ползват. А, не получават всичко на готово. Имат възможността да се докоснат до реалния живот. Второ, така, времето, което прикарват в бригадата, е организирано не само за труд, но и за забавления. Смятам го, за, че беше нещо добро и приятно. в Голямата си част. Нали? По принцип като занимание. Плюс това, Как да го обясна? Децата, по-малките деца през лятната вакансия също бяха организирани в полезни занимания. В смисъл игри, забавления, но и творени. Примерно, да, да помогнат на някои възрастни хора нещо полезно, да почистат да речем, града, градска градинка. От, от, от този вид, размер, занимание, което също беше организирано, децата се приучаваха като, към, като работа в екип, като съпричастност и така, като същото време имаше и абсолютно свободно лично време, това е било по един месец в лятната вакансия такова организирано нещо, а през останалото време си го посвещаваш и си го използваш лично за почивка. Имаше организирани много лагери за почивка, които смятам, че също бяха нещо добро, защото с минимални средства детето можеше да почива минимум две седмици, 14 дни или в някои случай 20 дни на море на Планина. Mm -hmm. а, а, там а, почивката беше също а, ангажирана с приятни занимания, а, което смятам за нещо много добро. А това всичко Аз, беше организирано от а, а, Ами, Това, от организирано от, а, това беше и държавна политика, а, спусната към училището и то организира същото неща. Плюс това м м имаше... Организирани лагери и към предприятията, включая нашото завода, лично аз съм почивала на такива лагери, нали, родителя записва, работейки в завода, може да запиши детето си на такъв лагер, което също е с учители и други ръководители, които се грижат за пристоен в лагера, за заниманието, за безопасността и беше много хубаво. Като пораснах и станах работничка вече в, в завода, съм участвала в такъв лагер. От другата страна, като ръководител, бях много доволна и щастлива. Децата също. И до днес деца, които съм им е била отрядна, така се казваше, ме поздравяват, имам много добри отношения с тях. И така, бяхме на лагер на Поморие, Завода имаше там база за почиване на деца. И така, на планина също беше много приятно. А и родителите ли, те, и те ли работиха в завода? Си моите на... да, моите родители, да. А, и майка ми, и баща ми са се пенсионирали оттам. Те също, основния им трудостаж е преминал в завода. в завода. В завода. Работеше съм много, изключително много, на смяна, отговорно и така. А може да разкажеш с едно повече за. То, щом си работила на Иганово, mm -hmm. не съм говорила с много хора, където са работили точно там. Как е било седно отношението между хората? Нали, там имало по-малко хора. Mm -hmm, да, а, а, а, Завод съм в Иганово. А, беше така. М а, като едно. общество, в което хората така се чувстваха много добре. Един вид като едно голямо семейство. Дори след всичките тия години, вече и те пенсионирали се, и аз, като се срещаме и се говорим за, за миналото, за какво е било, имат същите чувства, които аз поделям и че действително сме били едно такова като голямо семейство. Почти всички се познаваха на ти, mm -hmm. да не кажем визуално всички, но, но на, на, на ти почти всички се познаваха. А, нали, Успяваш да разбереш да, термина с, на ти. Как много са... близки. Да, близки един към друг. А, и така, имаме изключително хубави спомени за, за работата ми в завода. Ами, а аз го съм много на... близко. Защо така? Как се спрежавахте? Какви неща правихте? Ами, не знам. Не изказано е някак се получаваше. сено едно, а, работим за нещо. Тя, може би, работата, а, спецификата е такава, че просто единия работи, една операция придава на следващия. Просто а, всеки, зависим от всеки, и всеки дава най-доброто, защото нали, от себе си като, като умения, като темпо на работа, защото следващия зависи от него. И може би и това така някакси не е свързвало. Имало е, разбира се, нали, и спорови, и конфликти. Това е неизбежно в една работа, в едно семейство, ако ще ги имат тия неща съответно и те там с друга специфика нали, за работата. Но като цяло отношенията бяха много, много добри, много близки и така. Излизаше се така, понеже и разположението на завода е в много хубава природна обстановка. След работно време хората така бяха спокойни и щастливи, мога да кажа, защото често си правиха излет по български пикник по, по да. новия да. модел. А, на различни нива. Да. На бригада, на цех, а, на профсоюзна организация, на комсомолска, да. по всички такива а, Организирани линии да. се организираха и, и забавления. Значи излизате от работа, което от... някъде приедат и приобрети вкъща. Да, и на природа. Да. Всеки си носи нещо за хапване. Не е задължително строго официално. На поляната абсолютен пикник. И... Колко често това го правихте? Колко често? Да. То ми... сигурно, когато е било топло. Нали? Ми... Ми да, като почнеш от Трифон за Рязан от феврари месец и свършваш докато пади сняг, пък даже и в снежно време. Да, всичкото възможно време и то често, по няколко пъти. Зависи кой как се организира, но често се правиш да. това. Често имам предвид на месец, на два, нали, да. такова излизане и така. А имаш ли се там, как почина... Много млади хора, как беше Много млади, раз, млади хора. На вцеленно, на а, имаше такава една на масирана приемност. В смисъл, а, моето поколение, хората от моето поколение, плюс-минус година-две, отиваха на работа, а там вече сварвахме а, поколението на, на нашите родители. А, те съответно ни отвръщат с с най-добри чувства, защото ние сме техните деца. Първо това, а второ, предават ни уменията в работата, защото всичко е много специфично, което и да си научил в училище, отивайки на работата, си изисква нали, допълнителни подробности и обучение. И така, едно по-старо поколение, с по-младото, с съответно ежегодно нови попълнения. Там се свързаха много млади хора и в семейство, защото се запознават, създаваха се семейства и така. По много екскурзии имаше организирани в страната, и в чужбина. Съответно, всеки си заплаща, нали? Но просто имаше възможност съвсем близо до човека, съвсем достъпно да отиди на такова мероприятие, mm -hmm. а не да тръгни, да търси е, сам, както е в момента, туристическа агенция е, и така. А ти започна, започна работа, още и пътуваш и до или. Ами, Покът... в този момент живеех на село. На село. Oh. И пътувах. Впоследствие се преместих да живея в Сопот, а, но пак пътувах, защото Иганово изисква пътуване. Mm -hmm. Това не ми е жало, било ми е приятно имаше организиран транспорт за хората, които пътуват. Съответно, защото нали, всички различните населени места, различно отдалечени, имахме карти, пак организирани от завода към автофирмата. Обаче, на всяко три месече ни отдържаха известна сума за да си заплатим картите. Една част поемаше завода, другата част ние си я поемахме. И така. Но всичко беше организирано, и плащането, и картите. Не отделният човек да тръгне да, да. си организира транспорт и да си заплаща. Организирано беше. Да. А, в тая работа, нали, индустриална химика, като ви беше случила, mm -hmm. Какви са неща си изследвали във водата? За на качество? А, Дали, за... А, а, да, твърдостта на водата, лъкълността, а, изследване на водата и от котела. А, и от има, от, от котела, който произвежда пара. Защото целта на, на, на, на котела е да произвежда пара за отопление и за работа. И създали на цяла система в целия завод, която го обслужва. Uh -huh. Защото отоплението ни трябваше да е пряко. Спецификата на работата го изисква да не е пряко отопление, да не е електрическо. И за това се ползваше парно отопление. Uh -huh. За целта се произвежда пара под голямо налягане, която се изпраща по тръби по, по система и затопля помещенията, uh -huh съответно и за работа необходими, и за отопление, битово отопление. И аз работих точно в а, това звено за производство на, на тази пара. А, има хора, които обслужват котлите, казват mm -hmm. се огняри. А, моята длъжност беше да изследвам водата, постъпвайки. За работа трябва да, да е омикотена, в смисъл... А, химически и физически пречистена нали? от твърди частици и от а, разтворими соли във водата. А, и след това на изход да. а, от котела. И в това се изразяваше моята работа. А, съответно да, да обслужа а, те, как да кажа, а, филтрите и не огромни филтри които причистват водата, те имат нужда от обслужване, смисъл а, да се регенерират, а, да, да бъдат обработени, а, приготвени за производство на такава вода. Това е била моята работа специфична. И м, в годините, многократно, а, съм ходила на помощ по цеховите. По Работата. Работата свързана конкретно в производството. А това беше ли трудно, щом нали, не се специфично учила за тези? Ами, лища? Трудно. Те обясняваха. Не, не ли мога така? да кажа трудно, защото при всяко отиване първо се прави инструктаж и обясняват ти на съответната операция какво трябва да извършваш. И така. Значи, всяко. Еканова, Сеноз... всеки завод е било като. Една. Само е част, но като трябва да се свърши нещо, всеки помага. Да, точно, да така, точно така. От единия цех, примерно, има днес в този цех повече работа, хора mm -hmm. от други цехови, хора от такива звена, като моето спомагателни и от управленския състав, отиват, помагат до момента, свършва се работата, защото тя е време ангажирана, трябва да бъде продукцията за определен срок доставена mm -hmm. и за това се извършиш такова нещо. А вече като дойде 89-та година, 90-та година, какви спомени имаш за тогава? Тук забелязваш ли нали, тези неща, къде ставаха в столицата? Някакви Ами, По тук... телевизията ма, ги виждахме тия неща. А... Как да кажа? А, значи, след аз а, поначало израснала съм изцяло в в, в в едни и същи години имам предвид а, в а, един тип а, управление а, и нямам а, пряка представа за това, което е било преди 9 септември. в разцета, така се каже, на социализма съм израснала като термин така и не съм си представила, че в един момент може да свърши този тип управление и развитие на страната, макар, че вече като по-голям човек а, и разсъждавайки, и виждайки как се развиват нещата, а, не виждах, че има някои неправилни неща. Какво имам предвид? Значи на село, като бях малка, всяко село си имаше... Теки Зесе. Трудо-кооперативно-земителско стопанство. Сяко село обработваше земите на макс. Имаше много градини, но всички а, а, а, хора бяха ангажирани там, почти всички. И а, всяко село, Теки Зесето си имаше самостоятелно управление, а, което смятам, че беше добро. А, след това, започнаха да новие формуливания АПК, Аграрно-промишлен комплекс, което обединяваше няколко села или в общината под общо управление и разпределяше примерно това село толкова декрат с такива култури, ще се и другото село толкова. В това село ще бъде съсредоточен повече автопарка и съответно ще обслужва земите на другото, което създаваше според мен неудобство. Ставаха много шапките, което съответно потъваха и финансови средства и това го смятам за неправилно нещо. Така, в тази връзка изразявам мнение и, и като цялостното развитие на, на човечеството на света, тия глобализации аз не ги одобрявам. Защото всяка глобализация, изхождайки от а, елементарните ми познания по, по история, а, а, имам предвид а, империите, които са били е, вид глобализация, не са водили до нищо добро и в крайна сметка са се разпадали. Да, е, така но, че. Това, което са доста... направили по това време, което са съществували, е това имало ефект, след като са се разпаднали, нали? Ами, не смятам, че ефектът е бил положителен в конкретния случай, защото. А... Аз като цяло съм против глобализацията, смятам, че тя не носи добро нещо. Може да има някакъв ефект в, в дадено време, а, но като цяло, а, като развитие в човечеството, на човечеството, тя не носи нещо добро. Най-елементарен пример давам на най-малка частица от обществото а, семейството. И едно семейство се развива според мен добре, когато всички финанси и организиране на начин на живот а, са свързани само с него. Но ако две семейства се обединат или по-голям род и финансите са сротучени, общо неизменно а, се получават а, конфликти, защото средствата не могат да бъдат а, разпределени правилно и да покриват а, а, винаги е, нуждите конкретните на, на съответните членове, се има някой по-ощетен, друг по-привилегирован и така. Ето това, това ми е примера за, <с. <с.> за недобрия вариант на глобализирането. Да. Смятам, че а, о, о, о, управлявайки по-малки единици е по-добрия вариант. Но тук има отваряване една голяма скоба и казвам, че тези а, единици трябва да бъдат абсолютно отворени и към други, да имат абсолютна комуникация. А, държавите, примерно една с друга, а, търговски и, и всякакъв друг обмен културен, в никакъв случай такива ограничения. Но управлението да бъде по-капсулирано, по в какъв смисъл сега, както mm. се ни одобраш от Европейския съюз. Uh, да, не го одобрявам Европейския съюз. Uh, както не одобрявам, не одобрявах, uh, и СИВ Съюза на социалистически държави. Така ли? Както беше преди. Mm. СИВ. Uh, с... Мислиш ли на Союз... времето, че uh, uh, много влияние има СССР Рус... uh, съюз върху? погаря е ли това, като се вижда като помощ, Ами, тогава, тогава съм го приемала малко по-емоционално и действително, като както а, ние го казваме по-големия брат. А, съвсем добронамерено, съм го приемала така, че е било. А, впоследствие се оказва, че м е обслужвала повече личните си интереси, а, но ние като че ли не сме страдали толкова от това обслужване на личните си интереси. Поне аз не съм го усетила. А, мисля, че е имало и такива, нали, отрицателни. Няма начин да не е имало. Имало е историята и разкритията в последствие го доказват. А, но, ако трябва да избирам между две злини, съответно ще избира по-малката. И смятам, че Русия в момента, както се казва, не Съветския съюз, е по добрия вариант за нас, а, отколкото Америка, защото Америка първо е далеч много от нас, а, второ менталитета на американците е съвсем различен от нашия и смятам а, Русия първо като менталитет близка до нас, като славяни, като сродни хора, а, исторически свързани сме емоционално като народи, а, Плюс това е на, на, на, на нашия континент, със на два часа полет до, до нас. По-добрия вариант. България като малка държава, сравняваме като малък човек, винаги е била а, зависима, макар че се ядосам на тази зависимост. А, България а, носи много хубаво име. Женско име и би трябвало да се държи като дама, която да е охажвана. А не, прицаквана. Да. Ама за съжаление, всеки я прицаква. прицаква, никой не я охажва. Охашват до толкова, колкото да се възползват от нас. Смятам, че и влизането ни в Европейския съюз има абсолютния контекст. Не знам колко полза имаме от влизането в Европейския съюз. Поне а, обикновения човек ни го усеща. А, единственото е, което е свободното пътуване. Но едно свободно пътуване М според мен не си струва тая цена. И все още съм доволна, че не сме с евро. Аз ми лев, Смятам, че ако премем еврото, ще насполити ситуацията на Гърция. Може би и не съм права, не го разбирам, но така, хронологично, а, поглеждайки събитията, mm -hmm. може би ще се озовем в тяхното положение, но те са достатъчно и натливи и се държат на тяхното mm -hmm. и все още са по-добре от нас. А, докато при нас нещата. Защото съвсем по друг начин и то отрицателя. Така смятам аз. Това, тази колболизация, мислиш ли така се разви, когато нали, почина смяна на правителството, демокрация в България? Имаше ли такава представа за такова степен, в България Не. не. не. Мислих си, че... А, на свободата а, Действително е нещо добро. Да си свободен е изключително нещо. На първо място трябва да си здрав според мен и след това да се чувстваш свободен. А, ама духовно свободен. А, и физически, нали, свободен. Да не си зависим от някой. А, но, но това пък... А, от друга страна... М ние така не го оценихме правилно а, свободата. А я привърнахме в... А, криворазбрана демокрация и криворазбрана свобода, а, всичко отрицателно, което носи демокрацията, а, България е на лице. Затова смятам, че сме си виновни сами. А за голямата така на, на, на България, смятам, а, че се стигна от... От, може би грубо ще звучи, но, но смятам, че е така от, от, от вътрешното предателство и външната намеса. Значи външната намеса а, иска да се възползва от нас а, и хора, от които зависи се поддават на как да кажа, на... Абе, позволяват да бъдат купини. Mm -hmm. Затова. Затова и в България корупцията е на такова ниво. И има отвратително големи размери. Mm -hmm. а, нямам идея как може да бъде спряна и да се примахне. Просто нямам идея, нещо страшно. И така. Това е моето мнение. Меше ли страх, че тази корупция, как се развива, ще бъде... Нади така, такък работиш и в завода? Чи, нали се пак и държавна там корупцията м не може да е има в такава степен. А, ако я е имало, я е имало на нещо на административно ниво, по-скоро. Но корупция в завода спрямо работниците, не, ако е имало някаква корупция, тя е на вижди Да. А беше Няма представа за тях. А че... заплашена, ще се ноя, ще, ще в съкритат. Ще съкритат а, да Да, имах години. такова притеснение а, в годините. А, слава богу, не ми се случи, но много хора бяха съкратени. Много хора. А, да. След 90-та година, имаше голямо съкрещение на няколко пъти. Аз също имах такива страхове. А, не ме застигнаха, но ги имах. И така, аз успях успешно да завърша трудовия си път. Mm -hmm. За съжаление, финансово изражение много слабо. Mm -hmm. Това пак е държавна политика, пенсионните реформи, това вече и друга тема. А, как се чувстваш, и едно, през тези години, след ти визитета, на работа на So, как Промениха ли са някакви неща ами, смисъл не, в работата? Нещата, смисъл, не ком, конкретно в а, работата, в техническо изражение не се промениха. Работата ми остана и най-съща. Променише се това настроението, страховете от съкръщението, <към> а, промяната на, на заплащанията, вече е, стандарта стана друг а, а, и така. А имаше ли недостатъци на материали, по такива неща? Или Какво да имаше? Недостатъци на материали, с които работихте или недостатъчно, недостатъчно нали, специализирани работници да вършат необходимите работи? Ми... Много от хората вече излезнаха на пенсия. Значи поколението, което... Моето поколение е сварило там, се пенсионира изцяло през тия години. Постепенно и ние започнахме нали, да излизаме на пенсия. Постъплението на млади хора намаля, защото съкрещаваха се хора. А млади да постъпат бяха много малко. Вече отношенията между хората се промениха в смисъл, че тази общност, това семейно чувство за съпричастност на хората изчезна, държанието на младите хора вече е съвсем различно, начина на организиране на живот съвсем различен, всичко това, което преди казах, го нямаше в смисъл от тия излизания, пикници, почивки, емоции, а тия неща свързват до някъде хората. Вече се сведаха абсолютно до минимум, да ни кажа, с цяло в последните години се изгубиха. Така. Да. И всичко това е от... Пак ние сме се виновни, го казвам. Още веднъж, на първо място ние българите сме се виновни. Защото привърнахме тая свобода в Слободия, ние използвахме с цялата и положителна енергия, както, примерно, други страни направиха. А, м значи, като казвам, българите всички, включая, а, от най-обикновения рядови човек а, до управляващите, защото, крайна сметка, а, ние избираме управляващите. Ма как да знаем този управляващ, а, ще бъде ли добър или не? А, той излиза с някаква програма, а, харесва на хората, като не се здоби с власт, започва да гледа повече личностните интереси, отколкото работата на държавата. И така вече се получава един затворен кърк, един непряк конфликт между управление и хора, защото управленците не правят така, че да задоволят потребностите на обикновените хора да повишат жизнения стандарт и каквото изобщо са обещали mm -hmm. в програмата а, и ни такива неприкъснати караници в парламента, кой повече, кой по-малко, mm -hmm. без да вършат работа. не визираме на партия абсолютно за всички върши. Значи през тия 25 години а, се нагледахме на, на различни Партии. и в крайна сметка се оказва един и същи тип управление. А, имаше ли такива, освен с едно официалното... с елекции, официалните партии, такива жителски движения от хора, като протестират тук, в този регион? Да имало протести тук? В смисъл, нали, демокрацията може и на част да бъде свободни елекции, нали, на партии. Кокуренция между партиите. От друга част е Всеки има глас да каже, което своето мнение е, нали? Такива и много пъти се изразява в такива групи от хора, не политици, като ами, те... демонстрациите се изразяваха единствено в. когато се натрупа голямо недоволство от а, управлението за нерешаването на, на важни проблеми, касаещи голями групи от хора. Вече Бръшово, като, като производители, земеделски, животновъди, промишлени, различни синдикални организации, като на, на учители, имаше голям фортест за 2007 година. Това е най-продължителната стачка, която продължи повече от месец. Тогава и тук също учетилките? Да, учителите. в цялата страна почти. Тук също имаш и такава стачка. А, в 90% от учетилките, то а, на практика цялата образователна а, система беше блокирана. Най-масовата и е най-продължителна стачка. Може би защото а, там хората са с най-висок интелект, без да обиждам другите. А, нямам обяснение защо така беше най-дългата и продължителна. В крайна сметка не получиха удовлетворение на всички искания, на, на част от тях, но а, те го а, прекратиха стачката в името, в крайна сметка, на децата, защото а, се нарушаваше много учебният процес и изоставаха и трябваше да се наваксва, а месеци половина в училище не е малко. Пропуснато време, и по тази причина учителите в крайна сметка направиха компромис да я прекратат, макар че всички искания ни им бяха удовлетворени. А те имаха основания за тях, по моя преценка. Абсолютно основания. А че участвали са в протести, стачки на работа а, ли? на две меза, нали има? А... Той подкрепа, свиниката, ми... стачки? А, да, в някой да. Не в всички, но съм участвала. И какво беше твоето мнение и ами, разсъждението, Мнението че исканията винаги са били основателни. А, не е имало някакво такова своеволно дайте сега да стъчкуваме просто за да сме против, а, без да имаме основание. М -м -м. Такова нещо не е имало. Много хора ли се появяваха за тези от ами, В някои повече хора, в други по-малко. Ми. Нещо, искаш ли към края на интервюто ми Нещо като края ми не мисъл да добавиш? Опитай ма ти нещо, ако аз съм изпуснала и ти имаш някакви въпроси. Може би ще пи питам, какво мислиш ли пътището за завода? За ли региона? Неговата важност? Изключително нали важно. в региона, И в историята, как ще бъде запомнена? Ами, заводът е започнал функциониране 1936 година. Значи, а, няма да е силно, ако кажа, че 90% от хората в региона а, са преминали през завода. М -м -м, мисля, че няма семейство от региона, от което поне един член да не е работил в завода. А, той даваше поминък на много хора, на много хора от страната. А, тук имаше а, присъствие на много хора от цялата страна. Идваха да работят тук. След промените всичко това започна да се разпада, съкръщения настанаха, по-далечните хора съответно се заминаха, нашите хора потърсиха на друго място припитание, в чужбина или в страната. В страната малко предлага на страни, но въпреки, в по-големите градове отидаха и по чужбина. Заводът продължава да е, е стратегически важен за поминъкът на, на региона. Е, Продължават да работят е, достатъчно много хора там. И не смятам, че той трябва да бъде закрит. Е, никакъв случай. Не трябва да бъде закрит. Е, дори когато останаха промените, е, съвсем в началото, аз нали, се заговори за а, приватизация и така нататък, категорично моето съзнание отказваше да го приеми И отричах и си казвах, не може една държава а, да остане без армия и без въоръжение. И от, така разсъждавайки имах едно спокойствие, че завода няма да бъде потърпеш, но абсолютно съм се излагала не го проумявам, не го приемам, но е факт. Че да е се падна посока. и завода, и той е обречен на гибел. А мислиш ли, какво може да привлича специалисти и млади хора към работата? Нямам идея. Това не мога да кажа. Зато, как Никак да ги привлече при условие, че няма нищо сигурно за работата за бъдещето? Това е едно, което не може да ги привлече. Най-важното. Всеки отива а, с идеята да работи, за да получи. А то е как да отиди с някакви идеи да прави нещо, след като няма нищо сигурно, че това ще, ще го бъде. Че това предприятие ще го има. И Не смятам, че в момента е притегателна сила, но ни трябва да, да бъде допуснато, да бъде закрита. Но мисля, че може да се предприети. И вече работи. всичко може. Вече всичко може. На тия години, които съм аз, на всичко, което ми е минало пред погледа, всичко може да се случи в България. На съжаление. И то безнаказан. И безконтролиран. Добре. Ми благодаря, че говори с мен и даде твоята гледна точка. Това ще бъде края на интервюто. Ами, благодаря, надявам се да съм ти била полезна. Беше полезна, да. Разговора с теб пък изключително полезен приятен за мен.